שוב שבשלום לכולם. הנושא שבחרתי לדבר עליו אני חושב מאוד חשוב, במיוחד למאמינים, אבל גם לכל הנשים. קראתי לו חשיבות של שליטה עצמית. חשיבות של שליטה עצמית. הדבר הזה, שליטה עצמית, מאוד מאוד חשוב, בגלל החוסר של חשיבות של שליטה עצמית בחיינו, הרבה פעמים אנחנו uh, uh, הצטערנו על הדברים שעשינו, שלא רצינו לעשות, אבל בגלל שהיה חוסר uh, שליטה עצמית, לא הזעקנו את עצמנו, לא הזעקנו את הפה שלנו, את ההקלטות שעשינו. ואחרי זה אנחנו מצטיירים, אחרי זה אנחנו מחזיקים את הראש שלנו ואומרים למה עשיתי את זה, למה חשבתי ככה, או למה עשיתי החלטה כזאת אה, מהירה, למה אמרתי את זה לבן אדם. אה, שליטה עצמית היא חשובה לכל אחד. אני מסתכל אפילו מגיל של ילדים, כמה אני רואה שבן אדם הוא מאוד זקוק לזה ויש לו חוסר גדול בילדות. אנחנו רואים שילדים שחסר להם uh, שליטה עצמית והם uh, <coughs> uh, כל כך מהירים לעשות דברים ורצים, uh, עושים, ואתה מלמד אותם, מלמד uh, את הבן אדם, ואם בן אדם לא לימד, אז זה עובר לחיים שלו פשוט ברמה יותר, uh, בוא נגיד, של מבוגרים. הוא כבר לא נראה כמו ילד, הוא כבר לא... <חסר>, חסר לו שליטה עצמית בדברים של ילדים, אבל בדברים של מבוגרים אנחנו רואים את זה. ואגב, היום אנחנו חיים בעולם שההתקדם כל כך חזק והרבה בטכנולוגיה, שכל דבר הוא עובר מהר, כל דבר הוא הולך מהר. והמערכת עולמי הזה, זה עושה את הבן אדם שחסר לו שליטה עצמית, שחסר לו אפשר להגיד סבלנות, כי אפשר לקשר סבלנות לשליטה עצמית, אבל uh, שליטה עצמית זה משהו יותר עמוק, אנחנו נראה את זה בדברים אפילו הכי קטנים, שאנחנו לא שמים לב, uh, במילים שלנו, לפעמים בצחוק שלנו, שאנחנו אומרים איזשהו צחוק, ואז בזמן שלא עשת את עצמך, פתאום אמרת צחוק, שאתה אומר לעצמך, הייתי צריך להגיד על זה בגלל, אם זה מתאים בכלל, היה לכם דבר כזה? ו... זה כאילו אמן? נכון, אנחנו כולם בן וזה מאוד חשוב, חברים, בואו נגיד בכסף, ניקח את הדבר בכסף, כן, יש חוסר השליטה עצמית בכסף, בבזבוז של כסף, ובן אדם יכול לבזבז את כל הכסף ולהיכנס למינוס, לדוגמה. וזה קשור להרבה דברים, לזמן שלנו, לשלוטה עצמית, איך שאנחנו משתמשים בזמן שלנו, וכל מיני דברים. אגב, זה אחד של תשע פירות שיש לנו, פירות של רוח הקודש, שיש לנו בגלאטים חמש, פשוט זה נקרא במילה פרישות, אנחנו דיברנו על זה בשפה צעירים. אבל ביוונית זה אותו מילה, פרישות זה בעצם שליטה עצמית, זה בעצם משהו שאתה יודע איפה גבול של כל דבר, גבול למילים שלך, גבול ליחס שלך, איך היחס שלך צריך להיות עם המבוגרים, אנשים שיותר מבוגרים ממך. היום אין את זה, היום אין גבולות בכלל. והרבה פעמים אנחנו רואים שהיחס של הצעירים למבוגרים הוא על הפנים. לפני 20-30 שנה זה לא היה ככה. למה? כי עוד פעם, עולם כל כך התקדם בטכנולוגיה, הכל מהר, הכל זז, כל כך מהר שבן אדם מאבד את השליטה העצמית והוא כבר לא יודע מי הוא מדבר. הוא כבר לא אה, נותן חשבון לעצמו שלפניו, לדוגמה, מישהו שיכול להיות... בעשר, עשרים שנה יותר מבוגר ממנו, הוא ידבר איתו כמו, לא אפילו חבר, לפעמים כמו לילד. ושמתי לב שבעל שלנו זה אה, קורה הרבה פעמים. אה, אז זה מאוד חשוב, כי קודם כל זה אחד מהפרי של רוח הקודש, שפלי זה אנחנו לא יכולים לשרת את האדום, לא יכולים לשרת את האחרים. אז זה מאוד חשוב, כי... זה עוזר לנו בהחלטות שלנו, לא לנטות, לא לעשות אה, טעויות, וחוסר של זה מביא אותנו לעיבוד של הרבה ברכות שאני רוצה לתת לנו. עכשיו, אני רוצה שאנחנו היום נסתכל קודם כל מאיפה זה בא, כן? החוסר של, של שליטת עצמי. ואנחנו גם נסתכל איך זה מתגלה, כאילו באיזה תחומים זה מתגלה ואיך לנסח את זה בעצם, מה, מה התוצאות ואיך לנסח את זה. בואו נפתח משלי 25 או כה, פרק 25 פסוק 28, משלי 25, 28 עיר אי קבוצה אין חומה, איש אשר אין מצב לרוחו. אמן. הרבה פעמים אנחנו חושבים שהשליטה העצמית זה על הגוף שלנו, זה על בשר. אני צריך אה, לחיות אה, משמעת עצמי אה, עבור בשר שלי, אני איכשהו צריך ללמד את הבשר שלי אה, שהוא יהיה בשליטה. אבל אנחנו רואים שהשורש של חוסר שליטה עצמית, של הבשר שלי, זה החוסר שליטה עצמית מולכני. וזה מאוד חזק וחשוב להבין את כי uh, כל הבעיות וטעויות שבאה מהבשר שלנו זה בעצם סטייה ברוח. אנחנו יודעים שיש עולם שאנחנו רואים, פיזית, ויש לו עולם רוחני. ומה היה קודם, רוחני או פיזי? <אח> רוחני. בעצם רוחני ברא את העולם הפיזי. וכל מה שיוצא פיזי זה תוצאה של משהו שקיים רוחני. כל ההתנהגות הפיזית שיש לבן אדם, כל החוסר שליטה עצמית שיש לבן אדם, תיקח את כל תחום שיש לך, תחשוב על כל תחום שיש לך חוסר שליטה עצמית בו, זה בא לחוסר שליטה עצמית של הרוח שלנו. אפילו שאלוהים קודם כל הוא ברא את הגוף, נכון? הוא ברא את הבשר. אבל הוא לא היה זז עד שאלוהים קודם כל שם את הרוח בתוך הבשר. הבשר היה מת ולא זז בלי רוח שאלוהים קודם מכניס בתוך הבשר. אז אנחנו רואים שאפילו זה, דוגמה פיזית, בשר הוא זז על פירוח. אם יש רוח בתוכו, אז הוא זז. איך שרוח מרגישה, ככה מתנהגת, מתנהגת את הבשר. כלומר, בשר תלוי ברוח. והרבה פעמים אנחנו מתבלבלים ושוכחים שלהילחם צריך או ללמד את עצמנו. צריך קודם כל להתחיל עם הרוח שלנו, עם הדברים מרוחניים. ולא, כמו שאנחנו הרבה פעמים חושבים, איכשהו ללמד את הבשר שלי, או להתחיל עם הדברים של הבשר. אז מצב של הבשר, כמו שאמרנו, כן, זה סיכום כזה על זה, זה מצב של הרוח. ואנחנו פה קראנו שהדוגמה הזאת מאוד מעניינת, שהוא אומר שבן אדם שליטה עצמית, או שהוא, כן, אין מעצר לרוחו, אבל הוא לא יכול לעצור את הרוח שלו בזמן, מתי שצריך. הוא דומה לעיר שפרצו אותו והחומות שלו נפלו. אז מעניין שאם רוח הוא לא בשליטה, העיר זה כמו גור של בן אדם, זה כמו בשר, יש חומות, יש מערכת בתוכו. ואז הוא נראה, הבן אדם הזה, שאין לו שביתה ברוח, הוא נראה כמו עיר שנפלה, שהחומות שלה נפלו. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת שאין גבולות. אנחנו לא רואים, לא רואים את הגבולות, וזה נותן לבשר להתנהג איך שהוא רוצה. מה אנחנו רואים אנשים עושים בבשר? דברים שלפני 20-30 שנה, אנשים לא האמינו שבן אדם יכול להגיע למצב הזה. ו... זה לא סמים לא או צורת החיים של בן אדם, אבל יש דברים מאוד רגילים שאנשים עושים היום, אני לא מדבר על זה, אבל זה הכל דומה לעיר שאין לו חומות, אין לו גבולות, הבשר שלו עושה כל מה שהוא רוצה. למה? כמו שאמרנו, אין מעצר לרוחו של בן אדם. אין שליטה עצמית. ואז הוא עושה כל מיני חלק. הוא מנסה כל מיני דבר זבל ורע. מה עוד קורה עם העיר שנפלו לעיר הזאת את החומות? האויב יכול להיכנס ולגנוב. כל האושר של העיר, כל הדברים שיש טובים בעיר, הוא יכול לגנוב. כי בעצם חומות זה הגנה. אוקיי? אז שליטה עצמית שלנו זה הגנה שלנו. כשאתה עושה שליטה עצמית לרוע שלך, אתה בעצם מאגן על עצמך. אתה שומר על עצמך לא להיכנס למצב איפה שאתה כבר מחזיק את הראש שלך ואומר וואי איך הגעתי לזה? איך חטאתי ככה? למה אמרתי דברים כאלה מגילים? איך התנהגתי ככה שאני בעצמי לא מאמין שעשיתי דבר כזה? פספסת. לא החזקת את המצב הרוחני, את הרוח שלך, מתי שהיה צריך. ואז אתה עכשיו, יש לך חוסר שליטה. הוא בונה במיוחד אצל מאמין, יש לו עושר. שמחה, שיהיה לנו שלום, ברכות, יחסים. כל זה שחסר בעולם הזה. יחסים אמיתיים אני אומר, כן? יש הרבה יחסים בעולם הזה. דרך פייסבוק, פה ושם יש מיליונים חברים היום. אבל כמה הם חזקים ואמיתיים? זו השאלה. ואצל מאמינים זה יש. בגלל רוח החודש, בגלל שאלוהים איתנו, אבל אם אנחנו ניתן לשטן לגנוב את החוסר, את השליטה העצמית בדברים רוחניים, אז אנחנו נהיה כמו עיר בלי חומות, איפה שאוייף נכנס בקלות וגונס את כל השלום, את כל השמחה, את כל הברכות של ינתן כמה פעמים היה לך שלא הגזקת את התושא שלך ואמרת למישהו דברים שסעת אחרי זה ואז לא, מבטאת את כל השלום, מבטאת את כל ה... אתה כבר לא יכול לישון, אתה חושב על זה כל הזמן. אתה חושב איך הרסת את היחסים האלה. היה כל כך טוב, מה קרה עכשיו? אז אתה מאוד, זה מאוד פס, זה מאוד מבאס. פסוק 16, איך החוסר של שליטה עצמית, איך זה מתגלה דרך פסאציה שלנו עכשיו, אוקיי? אמרנו שמקור של הבעיה הזאת זה חוסר אה, שליטה עצמית עבור רוח שלנו. ובואו נפתח לגלת אה, ראשונה של יוחנן, בפסוק 16. כל אשר זכרת תאוות, תאוות הבשר ותאוות העיניים וגאוות ארון איננו מן העבים כי אם מן החייל, אמן. ולחייל זה עולם, כן? <חל> נשמע ממש <חל> ערבי כזה, אוקיי. כן? <חל> ש... <חל> okay. אלוהים נתן לנו כל דבר כדי ליהנות. כל דבר של בשר, כל דבר שאנחנו רואים, נתן לנו ליהנות. אבל אם יש בזה חוסר שליטה עצמית, זה הופך מאוד דאר. וזה מה שמדובר פה. הדברים של בשר או של עיניים זה לא רק. דברים שאנחנו אוכלים, כן, דברים שאנחנו קודם לעצמנו, זה הכל טוב, אבל אם אנחנו מאבדים את חוסר, ומאבדים, סליחה, את השליטה העצמית עבור הדברים האלו, עבור ברכות של אלוהים נתן לנו, זה הופך לפיוד, להיות התאווה. אז קודם כל, דבר ראשון, אנחנו רואים מה זה תאוות הבשר. מה זה תאוות הבשר? בהבנה של חוסר שליטה עצמית זה מתי שבשר אומר לנו אני רוצה לקבל את זה עכשיו וזה מתגלה את החוסר שליטה עצמית עכשיו אני רוצה את זה לא מחר, לא מוחרתיים משהו שגוש שלי רוצה, אני רוצה לקחת את זה עכשיו בכוח או בשקר אבל אני אקח את זה חוסר שליטה עצמית אבל הוא רוח של בן אדם אין לו גבול, אין לו חומה בכלל הוא רואה, הוא רוצה את זה, הוא בא והוא לוקח זה מה שהאולם עושה רואה את הבחורה מאוד חמודה, בואו אני מכיר אותה הוא אומר כמה מחמאות ו... אבל את כל הזה הוא אומר כי הוא רוצה לקבל אותה עכשיו, לא מעניין אותו מה יהיה מחר יש כאלה אפילו ש... הם לא זוכרים את השם של הבן אדם, כי לא אכפת להם. תראו איפה הוא הגענו. אני לא מדבר על נישואים בכלל. אם אדם אה יוצא את זה עכשיו, הוא מקבל את כן, זה. כן, זו לא בעיה בבשר, אבל מקור של הבעיה הזו זה ברוע, כמו שקראנו במשלי. והבעיה הזו של תאוות הבשר, או כמו שאמרנו, חוסר שליטה עצמית עבור בשר, שאומר אני רוצה לקבל את זה עכשיו, הוא משפיע על התנהגות של בן אדם. Okay? אנחנו מדברים על הבעיה ועל מה זה משפיע. אז הבעיה של חוסר שליטה עצמית בבשר, טהמת הבשר, זה בעצם שהוא רוצה לקבל את זה עכשיו, ואיך זה משפיע? זה משפיע ואלוהים החברים לא מראה אותנו ככה, הוא מראה אותנו יותר עמוקים מזה. השטן, עם כל הדברים החדשים בטכנולוגיה, רוצה להוריד את הרמת הנפשי אה, ושכלי שלנו לרמת חיות. שאנחנו פשוט זזים לפי רצונות שלנו. ולא אפילו לפי היגיון, הרבה פעמים. וזה קורה גם עם המאמינים אה, לצעירינו. דבר שני, תאוות העיניים. זה קצת שונה בתאוות הבשר. תאוות העיניים, זה, עוד פעם, זה חוסר של שליטה עצמי עבור העיניים שלנו, זה לא שאני רוצה זה עכשיו, זה משהו שיש לזה לא מספיק. אוקיי? עיניים תמיד אה, אומרות לנו, זה לא מספיק. אני רוצה יותר. הבשר, תאוות הבשר אומר, אני רוצה את זה עכשיו, העיניים אומרות, קיבלתי, אבל זה לא מספיק. אתם רואים את זה, לאן זה מביאים אותנו? זה כמו של התחלתי עם משהו, רצית, לקחת את זה, אבל זה לא מספיק לך, אתה ממשיך עוד. זה לא מספיק לי שיש לי... זה, זה. זה לא מספיק לי שקיבלתי את זה. ועל מה זה משפיע? זה משפיע על יחסים. קבעת הבשר שאומרת עכשיו אני רוצה את זה, זה משפיע, אמרנו על ההתנהגות, איך שבן אדם מתנהג, אבל התנהגות של בן אדם בסוף זה משפיע על יחסים בין האנשים. איך שאתה מתנהג איתי, בוא נגיד, זה ישפיע על יחסים שלנו. בן אדם שאומר לא מספיק לי, הוא יתחיל להתנהג עד כדי כאן שזה יהרוס פשוט את היחסים בין האנשים. וגם זה על מצב רוח. <עוד <עוד> אם ככה, משר לא טוב, וזה מעניין שבמילה רוסית ובאנגלית זו מילה שונה, אבל בעברית זה תכלס כמו שיש, מצב רוח. שבשר מתנהג ככה ולא יודע. מאיפה זה? מרוח, כמו שאמרנו. מצב רוח, לא מצב בשר. מצב בשר תמוה מצב רוח. ותאוות... גאוות האון. זה מתי שרוח אומרת ש... או בן אדם אומר שאני יודע הכל, ויש פה רוח של התנהגות. סליחה, התנגדות. התנגדות. רוח של התנגדות. כל נגד. הדבר שאתה אומר לבן אדם על הדרכים של אלוהים, נגד זה. אני יודע הכל. גאווה. ובעצם זה גם בא מזה שיש חוסר שליטה עצמית עבורנו, אין חומות, אבל אדם לא יודע איפה הוא איפה שחור, הוא לא יודע גבולות בכלל, הוא לא יודע באמת את זה. שיש גבולות, תבין, זה מלמד אותך בעצם, מה זה מלמד אותך? לזהות. מתי יש סכנה? גבולות. ו... ולא חושב, לא חושב זה... אבל גם בתוך הארץ, בתוך הארץ יש עוד ארץ ויש גבולות כאלו, כן? אבל זה שהם שמו את החומות, זה עוזר לנו לזהות מה המקום שלנו ואיפה זה לא שלנו. ואיפה שאני נמצא בארץ עתיד ואיפה שאני עובד, זה מאוד קל להיכנס לשטחים, אם אתה לא מזהה את ה... אבל ברוך השם שיש את ה... החומה הזו שאני רואה בין איפה שאני נמצא, בביתניה, ויש חומה ארתובליקה אפורה, גבוהה, שמפרידה, זה עוזר לי לראות לאן אני לא צריך לצואה. אז בנאדם בלי חומות זה כמו בלי גבול. אז הוא כבר לא רואה איפה חטא, איפה הוא לא חטא, הוא נכנס, הוא אוכל, הוא אוכל חטא, הוא אוכל דברים טובים, לכל שלו אותו דבר כשם. ואז הוא אומר לך, מה אתה מלמד אותי? אני יודע הכל. ובאמת תכל'ס בן אדם לא יודע. על מה זה משפיע? זה משפיע על גישה של בן אדם בחיים שלו. אוקיי? איך שהוא מגיש את הדברים, איך שהוא... עושה את הדברים, ואנחנו רואים איך העולם עושה את הדברים היום, הרבה פעמים בשקר, כן? הגישה שלהם לא נכונה, זה הכל מגאוות ההור. ואם יש למאמינים כאלה, כן, יכול להיות שנתנו לשטן, איכשהו לה... להחליש את הרוח שלנו, שעכשיו אתה במצב שאתה אפילו לא יכול אה, להיות, להיות המשמעת העצמית עבור בשר שלך. אז כל הכבלים של הבשר שיוצא זה מצב של אירוע, זה תוצאה של מצב של אירוע. יש הרבה דוגמאות ואנחנו לא ניכנס לזה. אנחנו זוכרים דוגמה אחת של איסר, שבגלל שהיה לו גם חוסר שיטה עצמית. ובמיוחד זה היה הטבת הבשר, הוא היה רוצה לאכול, כן, אבל הוא לא שם את הגול, הוא לא שם את החומה. הוא לא הבדיל בין הצורך שלו והפרחה הגדולה שהיה צריך, צריך לקבל, ואז הוא פספס, הוא איבד את זה, בגלל שהיה לו חוסר של טענות הרבה פעמים היו חברים מאמינים גם בגלל שהם לא מחלקים, אין <עצמי> להם כוח, הם עושים את זה הם עייפים. הם לוקחים את זה בלי שליטה עצמית, ואז הם מאבדים הרבה פעמים את העתיד שלהם. יש אנשים שלא יכולים אפילו לחזור לשגרה, של מאמינים שעוזבים. אז מאוד חשוב הדבר הזה, חברים, שליטה עצמית, וזה מתחיל מהרוח. עכשיו אני רוצה לקרוא עוד פסוק שדווקא היה שיחה עם ויקה, והפסוקים האלו ממש, שהיא קרה, ממש מתאים למסר וממש השפיעה לטובה. בואו נפתח משלי ל', משלי ל', משלי ל', זה נקרא חמשת שש עשרה, סוף חמשת שש עשרה. פריצה כאלה שלושים, פרק שלושים. חמש עשרה, שש עשרה. להלוקה שתי בנות. אב, אב. שלוש אלה לא תזברנו הרבה לא אמרו עוד. שועל? שעול. שעול. שעול. שעול. ועוצר רחב. ארץ לא צבעה מים ואש לא אמרה הון. אמן. אז uh, תוצאה של uh, כל הדברים שקראנו על בשר, כאבת בשר, עיניים וכאבת הון, שזה חוסר שליטה של עצמית, זה מביא לבן למצב א... אי סיפור, נכון? שהוא לא מרוצה מהחיים שלו. וזה נראה כמו, קודם כל כמו רחם של האישן, שאין בו בריא של ילדים. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת זה ריק וזו התוצאה בעצם של החיים האלה. בן אדם בסוף הוא מרגיש ריק. הוא מרגיש חוסר פרי. כמו שהאדמה הזאת שמקבלת מים אבל זה לא עושה שום דבר באדמה. ומים פשוט עובר ועובר, ועוברים ואין שום פרי באדמה. וזה דומה לבן אדם שמנסה לעשות דבלים ועושה הכל בעולם הזה. אבל אין שום פרי, אין פרי באדמה שלו, אין פרי בלב שלו, הוא כמו מפרק. בלב שלו מאוד קשה, ולא מסוגל ליהנות מהפרחות, כי מה זה, מה זה גשם בעצם? זה פרחה, נכון? אבל אדמה שלא יכולה להוציא פרי מהגשם, זה כמו בן אדם שמקבל את הפרחות, אבל הוא לא מוציא שום פרי, הוא לא מרוסם את זה. ואז אלוהים כן מברך את האנשים של המאמינים, אפילו עם עבודה טובה, עם אה, ילדים, עם משפחה, הוא, הוא כן כתוב בתהילים שהשמש אה, זרחת גם עבור מאמינים ולא מאמינים, צדיקים ולא צדיקים. כלומר, אלוהים גם מברך את האנשים של המאמינים, פיזית. אוקיי? Okay, אבל כל הברכות שהוא נותן זה כמו מים שעוברות דרך הארץ אה, יבש, דרך אדמה יבשה. וזו תוצאה אחרת, בן אדם, הלב שלו הוא יבש, הלב שלו הוא קשה. הפרחות של אלוהים לא עוזרות לו, הוא לא נהנה מזה. כי למה? הוא לא נימן שליטה עצמית מול הרוח שלו, הוא לא נותן את הרוח שלו לידון. אז מה הפתרון? זה דבר אחרון. אנחנו צריכים לסתור את הבעיה של חוסר שליטה עצמי, אנחנו צריכים משמר עצמי. לעוד פעם משמר. הרבה מאיתנו כן, רוצים שהשבוע שלנו, לא הזמן שלנו, שזה יהיה מסודר, נכון? פיזית. אנחנו רוצים להיות בעל משמעת עצמי, ושיהיה לנו שליטת עצמי עבור, עבור כל השבוע שלנו. אז מה צריך לעשות? אנחנו חושבים שצריך להתחיל עם הבשר, כן? אבל מה דיברנו? מה הבעיה בעצם? איפה זה? רוע. אז להיות בעל משמעת עצמי, קודם כל צריך עבור המוח שלנו. ואני מאמין, אם אנחנו נתחיל עם, את היום שלנו עם דברים רוחניים, כמו דברים פשוטים, קריאה נתנה ותפילה, תשים לעצמך ככה, בוא נגיד בשמונה, או בתשע, לא יודע מתי, שיש אה, לך יותר מוקדם לעבודה, שאתה קם, וקודם כל אתה עושה עבודה עבור ראשיך. אתה עושה עבודה שליטה עצמי עבור רוח, דרך תנ״ך ותפילה. אז יכול להיות 15 דקות, יכול להיות חצי שעה, שום דבר לא יקרה אם אתה תקום חצי שעה לפני מהדברים שאתה צריך לעשות. אבל מה אנחנו קמים רוב פעמים ומיד אנחנו עושים דברים פיזיים, נכון? ואז אין לנו שליטה. אנחנו לא יודעים מה, הרבה פעמים נכנסים ללחץ, קודם כל צריך לעשות עבודה בתוך הרוח שלנו ואז זה ישפיע על כל היום שלך, בטוח. כי יהיה לך שליטה עצמי עבור הור, אתה נתת את אוכל לרוח שלך ואז אתה כבר רואה מה לעשות, מתי לעשות, איך אה, לנצל את הזמן שלך, נכון. אז חברים, זה יעזור לבשר שלנו לראות את הגבולות, זה ילמד אותנו גם מתי לעצור, מתי נמשיך, זה ילמד את הבשר שלנו לדעת מתי זה מספיק, משהו שאני רוצה לקבל, אבל שוב, זה בא מעבודת רוח בתוכנו. ואז בעזרת השם אנחנו נראה שליטה עצמית עבור כל תחום שיש לנו בחיים. אני מאוד רוצה שיהיה לזה בחיים, שליטה עצמית. בכל תחום, בעבודה, ביחסים, שאני אדע ממש את כן, כל הפגישות שלי וההתנהגות שזה יהיה על פי כתבי הקודש. כמו שקראנו בהתחלה, שזה תלוי במצב הרוח שלי, זה תלוי בשליטה עצמית ברוח שלי. למה הרבה פעמים אנחנו, בבשר אין לנו כוח פשוט, אני חושב שאין לנו כוח לכלום, יש לנו תוכניות אבל אין לנו כוח. וזה לא שאתה חולה, או פיזית, כן, אתה לא מסוגל. יכול לעשות דברים. פשוט בפנים רוח חלשה, אין לך מוטיבציה. מוטיבציה לבשר זה רוח שנותנת, אבל צריך שהרוח תהיה במצב. שביבי לברך אותנו שביבי, שהוא יעזור לנו השבוע להתחזק ברוח, שאנחנו נשבור שליטה עצמית עבור מילים שאנחנו רואים, עבור יחסים שלנו, גישות, בינינו וגם בינינו ובין אנשים מבוגרים, שכל זה הביא לכבוד ולתפארת של ישועה ושל חיילים. אמן. בואו נקרא. ותודה לך על הזמן הזה, תודה לך זה שאתה מאמן אותנו, על התגובה שלך. למה אני מפרש זה על ש... נפל בתוכי ראש שלנו שזה נגדל וגם לאבד פי בחיים של כל אחד. השבוע שאנחנו נתחיל להמשיך ולסיים, בבריכה שלך אמר, חזר לעזור לכולנו ללמוד איך ללמד את הדוח שלנו, להקשיב לך, ואז על כל רצונות החיים שלנו. גם פסלים וגם נפשי. אבא, תעזוב ושלך תהיה כל התפלת וכבוד בשם ישועם השם. אמן.